A Márk írása szerint való Szent Evangélium, 12. fejezet. És kezdenékig példázatokban beszélni. Egy ember szőlőt ültetett, és körülvevő gyepűvel, és sajtótása, és tornyot építe, és kiadászt munkásoknak, és elutazék. És a maga idejében szolgát küldte a munkásokhoz, hogy kapjon a munkásoktól a szőlő gyümölcséből. Azok pedig megfogvánaszt, megverék, és üresen küldék vissza. És ismét külde hozzájuk egy másik szolgát, azt pedig kővel dobálván meg, fejét betörék, és gyanázattal illetve visszaküldék. És ismét másikat külde, ezt pedig megölék, és sok másokat, némelyeket megvervén, némelyeket pedig megölvén. Mint hogy pedig még egy egyetlen szerelmes fia is vala, utoljára azt is elküldé hozzájuk, ezt mondván, a fiamat meg fogják becsülni. Azok a munkások azonban ezt mondták magok között. Ez az örökös, gyertek, őjük meg őt, és a miénk lesz az örökség. És megfogván azt, megölék, és a szőlőn kívül veték. Mit cselekszik hát a szőlőnek ura? Eljő és elveszti a munkásokat, és a szőlőt másoknak adja. Ezt az írás nem olvastátoké. Amely követ az építők megvetettek, az lett a szeglet fejévé. Az úrtól lett ez és csodálatos, ami szemeink előtt. És igyekeznek valahogy megfogni, de féltek a sokaságtól, mert tudták, hogy a példázatot ellenük mondotta. Azért elhagyván őt, tovább menének. És küldének hozzá némelyeket a farizeusok és a heródes pártiak közül, hogy megfogják őt a beszédben. Azok pedig menvén, mondának néki. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és nem gondol senkivel, mert nem tekintesz emberek személyére, hanem igazság szerint tanítod az Istennek útját. Szabadél császárnak adót fizetni, vagy nem. Fizessünk-e, vagy ne fizessünk. Ő pedig ismervén az ő képmutatásukat, mondanékik. Mit kísértetek engem? Hozzatok nekem egy pénzt, hogy lássam. Azok pedig hozának, és mondanékik. Kié ez a kép és a felírás? Azok pedig mondának néki. A császáré és felelvény Jézus mondanékig, adjátok meg, ami a császáré, a császárnak, és ami az Istené az Istennek, és elámélkodának ő rajta. És jövének hozzá szadduceusok, akik azt mondják, hogy nincsen feltámadás, és megkérdezék őt mondván, Mester Mózes azt írta nékünk, hogy ha valakinek fi testvére meghalt, és feleséget hagyott hátra, gyermekeket pedig nem hagyott, akkor az ő feleségét vegye el az ő fitestvére, és támaszom magot a fitestvérének. Heten valának tehát fitestvérek, és az első feleséget vőn, de meghalván magot nem hagyja, és a második elvevé az asszonyt, de meghala, és magot ő sem hagyja. a harmadik is hasonlóképpen. És mind a hét elvevé azt, és magot nem hagyának. Legutoljára meghalt az asszony is. A feltámadáskor tehát mikor feltámadnak, melyik lesz a felesége? Mert mind a hétnek a felesége volt. Jézus pedig felelvén A vagy nem azért é, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Istennek hatalmát. Mert mikor a halából feltámadnak, sem nem házasodnak, sem férhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyekben. A halottakról pedig, hogy feltámadnak, nem olvastátok é, Mózes könyvében, a bokornál, hogy mi módon szólott néki az Isten mondván. Én vagyok Ábrahám istene, és Izsák istene, és Jákob istene. Az Isten nem holtatnak, hanem élőknek istene. Ti tehát igen tévelyektek. Akkor hozzámenvén egy az írás tudók közül, aki az ő vetélkedésüket hallotta vala, és tudván, hogy jól megfelele nékik, megkérdezé tőle. Melyik az első minden parancsolatok között? Jézus pedig felelenéki, Minden parancsolatok között az első, hajad Izrael, az Úr, a mi Istenünk egy Úr. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből, és teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szerest fele barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Akkor mondanék ki az írás tudó. Jól van, Mester, igazán mondát, hogy egy Isten van, és nincsen kívüle más. És szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből és teljes erőből. És szeretni embernek fele barátját, mint önmagadat, többet ér minden égő áldozatnál és véres áldozatnál. Jézus pedig látván, hogy bölcsen felelt vala, mondanéki: nem messze vagy az Isten országától, és többé senki nem meri vala őt megkérdezni. És felele Jézus, és monda, amint a templomban tanít vala. Mi módon mondják az írás tudók, hogy a Krisztus Dávidnak fia? Hiszen Dávid maga mondotta a szent lélek által. Monda az Úr az én uramnak, ülj az én jobb kezem felől, míg lenn vetem a te ellenségeidet, lábaid alá zsámoljul. Tehát maga Dávid nevezé urának, mi módon fia hát néki? És a nagy sokaság örömest hallgatja vala őt. Ő pedig mondálnékik az ő tanításában. Őrizkedjetek az írás tudóktól, akik örömest járnak hosszú öntösökben, és szeretik a piacokon való köszöntéseket, és a gyülekezetekben az elülüléseket és a lakomákon a főhelyeket, akik az özvegyeknek házát fölemésztik és színből hosszan imádkoznak. Ezek súlyosabb ítélet alásnak. És leülvén Jézus a templom átellenében, Nézi valahogy a sokaság miként vett pénzt a persejbe. Sok gazdat pedig sokat vet vala abba. És egy szegény özvegyasszony is odajövén két fillért, azaz egynegyed pénzt vete bele. És akkor előszólítván tanítványait mondanékik. Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony többet vetett, hogy nem mind a többi, akik a persejbe vetettek vala, mert azok minnyáján az ő fölöslegükből vetének, ez pedig az ő szegénységéből, csak volt, mind betevé az ő egész vagyonát.